واجعلنا من المخلصين واجعلنا من دعاه دين سيد المرسلين بسم الله الرحمن الرحيم يقول تعالى الم يجدك يتيما فآوا ووجدك ضالا فاهدا ووجدك عائلا فاغنا فامال يتيما فلا تقهر وام السائل فلا تنهر واما بنعمه ربك فحدث صدق الله العظيم يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم كنت ارعى الغنم على قراريط لاهل مكه صدق رسول الله انضروا الجماعه الله وناضل الجمعه قبول ان شاء الله نباط الله جل جلاله vepër të pranuar farzin, vagjibin, sunetin edhe në boftë neve të gjithve të pranuar të aj e boftë Allahu Gjellë Gjellu që i kjo sofer e i badeteve edhe të të e dërseve të vazhdojnë të ditëve kja metin e boftë Allahu Gjellë Gjellu që në këto vende asë një herë sirja e zonit mos pëshon dërisa kriët kjo bodë e bëtë Allahu që në gjelaluet të pranush me doa në tonë që i popële i jonë rrugën që i ka kap të alënë. Për mos me qenë të pak këptushëm në, e bëtë Allahu që i popële i jonë rrugën që i ka kap të shumëtuar përka që regullimi edhe shkatrimi i anës marale edhe i anës e ahlakot, e bërë të Allahu që i sa ma shpejt të dukurin negative fund të mori në popullin tonë. Inderuar i gjëmat emi në emin e temën tonë të hapur, në lidhe me lindjën e Muhammed Mustafa s.a.s. edhe dë me thëllja e lindjës ati, pësët lindaj edhe si arë disa përshenja, disa para lejmërime, disa para mrekulli në lidhe me fëminin e ti, modeleve femërisat, afi kujdesin dhe kush nuk kujdes për ta, ona edukative, edhe një pjesë shumë të vogël të fushës veprimi të Muhamedit Mustafa sallallahu alaihi wasallam, si çon i ri فرق, je ta afi edhe udhëtimet e para. I kemi kap në anë dhërsat që kaluan triante para në pikat të jetë edhe të për të shkurtuara. Sot inshallah taala në vazhdim Për asaj që këmë në lehën, jahën e kaluar, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wa sallam, pasi që aish të një qoban i dhenve, të njerëzve pasanik në Mekke me qira apo me para në dorë, aita këm të ërë al-gënëma ala qëraritin li ahli Mekke, unë me kazëve të pasur jahë ka mëruj të dhenë. Dëmë të një isha qoban. Edhësa me një hadisë, ma min nëbiyin boqif, illa wa ra' al-gënëm, ka për nga mërë që ka që Allahun këtë bot edhe ajë nuk ka qenë rojës si i deleve se të ruja i rëndës se të ruja e dele të ajë në i ramë disa shemboj në dërësin që ka lojë për ditë ti me rujt një familje duesh me rujt diqka me herët për ta ditë ti shka në me thonë për gjersia e një tufe duesh një tufe të kishë rujt dhe një herë me herët prej këtu filon që do gjo kurse tufa e Muhammed Mëstafas Për të cilën ku i desat aji, e ka hem një ummet. Aja nuk asë tu fedeleve. Aja e ka hem një ummeti i Muhammed Mustafa s.a.s. A tje ku përgjithsia është edhe ma e gjallë, a shumë ma e gjallë. A tje ku razët e përgjithsia s'filojnë në Mekka edhe deportojnë dërin më largë se në lingje edhe më largë se në përëndimin e djelit. Këj është të dini këtë dhele pëtë Muhammed Musafa, s.a.s. Këj është të dhe me thonja, a i me të mërtejtë si zikishtë i ka rujtë dhëmë të pasanikve. Elhamdulillah, a i ka rujtë dhëmë të pasanikve. Ulematë e umetët Muhammed Musafa, s.a.s. i rujtë dhëmë të fukarave. I rujtë dhëmë të fukarave me të mërtejtë. Edhe i rujtë dhëmë të fukarave të rebelizuat. Irujn dënd të ative që ha dret, dët nëja, se din shka da më thonë dele me pasë. Irujn dënd të ative që ha to dret din përgjësien, se sah�era asaj dhët Europe involuji. Irujn dënd të ative që ka nuk e din që bani ativa dhe ndon duka, jo? Irujn dënd të ative që ka nuk e din që bani ativa ati huja far. i fare. Irujn dënd të ative që ka nuk e din qka është përgjësia e përgjësia e fjanës dhe lik. كلكم رائم <راعين> وكلكم مسؤولون عن <من> رائيته فا تجيث نيني شبان كشتو فعه تجيث نيني رائس تجيث نيني شبان مني فعلا فا وكلكم مسؤولون عن <من> رائيته كايد كني موبيت برؤية نيوه خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي فا ما يميري برئيوه أشأي تي كنت ربوين ما شون تيبا فاميلة لذاته ta unë jam aj maj miri prej gjithve se unë mas shumë t'i kontribuaj për familjen time, fa Rasullullahi s.a.s. Maj miri prej juve është aj i cili për familjen e vetë kontribuajnë mas shumë t'i. Ta unë jam maj miri prej gjithë juve se unë për familjen time mas shumë t'i kontribuaj, fa Rasullullahi s.a.s. Pra aji është aj i cili në allanat t'i band të vetë, aji është aj që robë të vetë, adhët grave i harmën të vetë, A ishte ai që e pëshim të dhomën e gjumit të nësë grave vetë Këto i bënd të ai mërënda në familje Këto pun i bënd të mërënda në familje Jashta familjes, për o më metin e vetë ishte edhe marojës Edhe në i dëbishëm A i lindi, edhe lindja ati e kishte emnin dëbi A i ardhe në këtë gotë hapët e ati e kishte emnin dëbi Gjini halimës shtot ka nga qumështi pra dëbi Gjini devës halimës do ati njohë pra dëbi Qushat ka kolosin dhe në të halimës, gjojnë kolos në asë miri, pra lingja ati ishte dobi, rëdreshe akar lirojnë nga rëdnia, pra ishte aje dobi, bimë kishat edhe të tholat edhe vend i bagetet e gabuarat e jahudive edhe të krishtirme ka ataj kore, dërën në tokë me lingjën e ati, pra është dobi për shkak se e pavërteta përëndonë, Allah i ma dhoni ka komentu u Kurani Kisht, a kuljahel hakku, wa zaha kalba t'ilu, erën e vërteta, e o që është e shëntuar, edhe pa vërtet duhet të rënod. Fa e vërteta gjithë momë të pa vërtetën e rënod. Se ndryshe të ndodhatu? Pse të ndodhë ndryshe? Tu mendu muslimanët, Se ato qërë përëmën muslimanët se muslimanët të pavërtet. Jo, muslimanët janë në të vërtetën, për ato në të vërtetën e islamit vetë. Nëtë janë të vërtetë. Muslimanët janë në fajnë e vërtetë. Për ato në fajnë e vetë nuk janë vetë të vërtetë. E pësës janë të vërtetë ato se vindja mi me falë gjumonë edhe ndojnë dërfin edhe ndëgjotë të natë mirat ekonomikërimit të sqaruara në mënirë më të qartë, ama edukatele mori nga kanonet e televizoreve të ndryshme, satelitore dhe jësatelitore, revistate dhe gazete të ndryshme, gazetareve politikanë të ndryshme, qka kjojnë, qka kjo sërvojnë ato, e bojnë ideë për dheprim ata, kusë atë që i kanë dëgju nga mi, e morin për një gjatë e vjetër, të cilë nduështë alishtarë, kishe qëfë, edhe ata me njënësi sot me lanë me njëhatë. Për ata, muslimënës jenë në fejnë e vërtit, për islami muhëntarë të vetë si ka të vërtit në fejnë e vetë. Këto e këtë defekti. Këtë mëndryshim ka ardhë me ebo Muhammed Mustafa s.a.s. Lindhja ati ishte pra në dobi, lindhja ati ishte ka i shqetërse, lindhja ati ishte mëndryshim. Ne me kërësi, ne gjamirës, asë një ardhë shkishmi pas me hitë me ka ndzupësu se Muhammedi ka lindhë me datë njëzet gushtë të vitit 570 një në Mekë. Jo, këta një lëmihal, në sërin këta. Këta një lëmihal dushme ditë. Edhe këtë se si më stadisë vati dushme pitë vatenë, në të kuj linija mundë, në të kuj binarija mundë, ku të të që, që qëni i takoj unë, këta dushme ditë vatenë. Në shpjegojmë lindja ati që ka është. Lindja ati pra është dobi, lindja ati është ndryshim, lindja ati është kësim, prej pavërt Lindja ati është vërja rendin në bitok. Vërja rendin në bitok. A e vënë i rendin? A e vënë i rendin shëqëror? A e vënë i rendin politik? A e vënë i rendin shëqëror? A e vënë i rendin, rendin sociologik? A e vënë i rendin e shtetin? A e ndërtoj shtetin më të bukur në bot? E oan përfëm shtetin më të bukur e ka kuptimin shtetin më të fëqishëm. Shtetin më më më rend, shtetin ku njërë zi tishin të lundurë. Ashta ndërtojai, shtetin ku njerëzit bëjnë të lumtur, e sa ka zgjat që njerëzit kanë qenë të lumtur, oh ju tre vit. Oh ju tre vit, ju më ndëni se kështu njerëzit kanë qenë përpara. 30 ton mëndojnë se kështu kanë jetuar njerëzit përpara. Ato kanë lënë, e kanë nëtu, me ftir që vapan tonë të zgojta me harnat e kafës, po kanë qenë tek nosër në jetëreva. Kanë qenë tek nosër në sarani, se kanë jetuar të lira tani të të lidh ato kanë, overkoka, për kanë qenë koha e misrin ndrave po kanxem të knatur dhe kanxem të buzëshur kurse sot kurse tash kur një shteti si, Gjerman, si Gjermania Gjermania për shemb i ka ndërmuar 100 km autostrad moderne tak 100 km janë për fundi me si për më zot 100 km autostrad 12.000 km binor treni modern a gjithë qarkulloj spako 4 lojt trenave njën e ka em në tramvaj në rrug njën e ka em në shtrasë në van njën e ka em në S-van njën e ka em në vajzë sërg njën e ka em në lukë transa airport express njën e ka em në intercity këto janë trenë e këtri ala ma modern 40 km në orë a i treni magnetik këto janë gjitha me një vënd me një shtetë tan nje 1 milion e 400 mijë banor tan nje 1 milion e 400 mijë banor se i cilit me afro mikrofonin ai zin zig liklich nein përgjigjja është ajë e njochur jo sa shik njoch s jam i njochë e po mirë po pra, e kur do të njohesh po pra, çka duon me të afroha laçin i duk thashëj jej njochur avuz te te te mronen të nëronën, jo, jo të knaqër, jo të fajtun, a i qetri e lunë një loj të misë 450.000 mark dhe një arë zha gjimësore dhe një arë 4 orë, pinë po, një një 480.000 mark një loj, a je i knaqër, jo? Ja. Islami, Islami nuk është dim, e në okrim, besim e në okrim, a janë dëtë kuptim, Islam e arë me i vonë botë kuptim njërëzit, edhe jetës, edhe njëriut që jetën, edhe asaj që ashtë individ, edhe asaj që ashtë shëshri, me i vonë botë kuptim e të nata, a Islam e përket punë ka arë, lindja e Muhammed Mustafa prana qenë ka botë kuptim. Ashë vështirë të jetësh edhe të kalësh jetën pa botë kuptim. Ashë vështirë të jetësh edhe më sëta dishë pëse je këtu. Ashë katastrofë ki kesh një zetë veçar edhe më stadhish kse një. Allahu zhëllë e zhëllë e luhu e mori Muhammed Musafan sallallallisillem edhe e boni një qoban në mëkë e pas taj faza qeter mas qobanis fa tash tash bol tash do të dalim ja Muhammed me një stadion vepri një krejtësish qeter me dhend në nuk do të kesh e pun qka do të bëjnë pra o oh, zotë i dashur ta është do të kalëjsh pra në kursin kursi e kësa jete nëmër dhe ta është do të kalëjsh në kursin nëmër dhe ki kurs e ka emnin të rekti do të prejsh të rekti do të bëjsh me mongin e hëtijës me pasunin e dikuj në bazat e emanetit edhe a i tha të të gjiru të dhukul amin ma nëbiyina wa sëddiqina wa shëhadai wa së salihin të rektari emanetji të rektari besnik të rektari drejt Trektarit i cesren ai xiban punen me vrenjisa ditme se ame në xhennet ban nabiyn me ma penglar wah ma sibiqin la baqri shoqet e thisi ai wasal u shehada madh ma shorq me shehida bash në xhennet trektarit fa allah o ket punet apo neis tam sai sket zanot fa rasulullah me nyi hadis ju alat tisat wa ashar min ar-rizq fi at-tijara Allahumma e umetit Muhammed Musafati do një që në një hisë të rëtë kënë trektiti gjelë me një hisë më ashtrojnë qërët në një hisë e këni pa trektarin saj qdo dit ka një herë ndur orin në venin e pulës në të nuk lunë gjoh nuk shqitet gjoh po vësëshët aj, trektari mirë vësëshët aj edhe një dit nuk shqitet ahtë një sen edhe një dit nuk shqitet ahtë një sen edhe një dit nuk shqitet ahtë një sen Një ditë vjënë një mushtëritë, sa ke malë në lagerin të antë, në depojnë të antësët, kam një milion mark malë, ka qështë një milion mark, atajte, marë e atë, marë e fakturën. Pasë në ditë asë një arë, gjimë zviti asë një arë, me dërim, me Allah unë mirë i lidhën, e arë, kështu është, panënshmime, panënshmime, si funë e rukitë, sot dheqë asë një dhejla, asë një kinë, asë një lepë, asë një dhejlë, maznot vidhve lopëntane që e ka rru pa kujdes 500 kg në ashtë se s'ka rru nësër një lepër s'ka problem së se, se ka rru një dele po një lepë tërë 500 kg trektari mirë a i shko në venë shko në venë a i nuk flenë a ditë që i ka merë pa punë a i e litra trektari i shto e banë a i nuk flenë s'ka për nësër ka dhe për sot nëse është e mënet gjithë nëse është në rrugën e Allahu gjëllë e E nëse kështu jo, pra? Nëse kështu jo? Qka lindë? Lindë në smungjit të sënët e ka lindë në smungjit e moderne. Ju thonë smungjit e moderne. Qka enë ato smungjit e moderne? Kria dhe dhe. Kria ka dhe dhe arët, pro shënë ka moderne. Jo. Për para, herët ka dhe dhe kria, edhe shti dhe në kukë e njëri. Atë herë i ka dhe dhe një moderne, Kështë i dhem modern, këja. E pëse i dhem amë kështë i modern? Atëherë, kështë i dhem modern, se se dhipë se për i dhem. Për që atë i dhem modern? Nuk e ditët, në njërbetëronë kam hongën, edhe kam të letë, i pa angrem s'jam, shtu dhët, i pa të doktorit, i pa të letëm s'jam, shqirë për i zotit, kam të shpia qëlimin e mirë, edhe spallën e kam të mirë, spallën e kam të mirë, kam të mirë shumë, edhe gjitha kushtet jetësore i kam. Keti kam të mira, ama koka për po më dhem, pra dhëm koka modern të jesë, e dipëse dhem, e dipëse dhem, se ti jeton, para razëve të kompjuterit, ti jeton para razëve të mobilit, ti jeton në mëdrazeve të sateliteve, loj loj sateliti, loj loj sateliti, më të madhin satelit, me i të cilit zanë kohë ka rrimdje modernë e ke këjshin. Satelliti majhë vështirë që i ka razët matë komplikume, matë pasë zhivën a shtateliti këjshis. Sa eshqetësën të të tli këjshia i se kaga e leheqë, e të ashtë e janë si më dhëmkria, për këta nuk shkohet të mjeku. Kush ka dhëtë me shkohet të, të mjeku? Këjshin. Dhëtë me ato Ambulonë të nërgjente për ishjes. Dhe shko këshire këtë, shka këki. Shko më ishë më ahek së mundjen. Këtës mundjen më dërën e pra nuk kanë qenë me një ku. Me herët s'ka pak si probleme. On për jala argumentojit ju të dëashër se s'ka pak me një argument shumë të thjesht. Të shëqëri e si slame një argument. Të asaj shëqëri e si njërzit. Kanë macineri, mrena, moderne, të komplikuar për me i largu njërëzit për i sajtë e. Ti qojnë të knaqën prasja që ku janë pas mëtë një km autostratëve njërëzit janë pa knaqën. A dje këdojnë me i qudo? Ka pas një sahabi, e ka pas e më në nabas e aizm me bine. Ka që që pijen me shit. E ka që që pijen me shit, se po shkojnë që draven, ka atë të drejt. Arë një kojshimi, një ablesh pijen fa sa i ke vunë shmimin, fa diqin mi dërhem, fa i ka vunë shpi, shmimin shpies teme, diqin mi dërhem, fa dhe diqin mi qera duq me milon, 400 mi, fa diqin mi dërhem, fa unë e kuptoha për shpien të andë, e kështë diqin mi qera, fa kujshien për ta shesë. So përse me bleu në kujshien të andë, fa me ka ke me jetu, fa pak jam të të libile, qëpar kujshie ka mundë, se sa i qëtësuar dhëtë jesh me ta, e sa i dhëtë ndihmën, e sa i padanë që ma asha i për tje, sa jet, a jetë a jote dhëtë jetë e luntur, fa dhëtë qënë mi dërëmë muë dhësh me milonë. A i që kisha me bërë shpijë, dhënë dhe gjopë, fa dhëtë qënë mi dërëmë i ke për shpijë, edhe dhëtë qënë mi dërëmë për kërishien, vazhdojë fa jetën me kërishien tënë, ju pajtovë dhëtë dhe ju knasht edhe mat knashtëm se jeni a ka arse a, a është mrejnë atë në kjo më sotot një pra më u kësi të mështë kësa një të mështë ba banot mrapa me atën ju lutëm ju lutëm a rinët këtë mrapa, mrapa me të mi sa të muni ma shpejtë të mështë e të mas, mrim këtu të më rrimë këtë standartë, të më rrimë këtë nivellë, se Allahu për qëto njërës ka zbrit, ajet për e qilës shta ka thonë, radhi Allahu anëhom, wa radhu anëhom, fa në këto unë u pajtova, qëto të Allahu gjëllë dhe gjëllë anëhom? Në qëto jam i pajtovëm, edhe këto jam pajtovëm e muë. Ma shpejt i thasin këjtë muslimanët, në kësilloj më rapa me të njëtëhin, sa ma shpejtë, se ne dhe me th Pjegu si e në gjonat me në përmetin, aqet, shekujve që kanë kalu, e ato kanë kalu ato shekuj, e në cilët shekuj ju përbëri me shku akamon, si planifikjesht të adim, elaboratin e ju e, për kemi mësut dhila feja, në Europë, mërë pojtë, u sotë në Europë përshkuj, dhe Allahi bura, billahi, tallahi, që ato njerëz tonë që në atirin me shku në Europë, njot njerëz me hemna dhe mbi hemna, me të cilët kam rëndër Gok ashtë trishtim me shku në stacionin e trenit me a ble bileten edhe me hit me qunë Evropë se vallaj e prej së mutit dhe tane humbi do këtërvejt minimu se din Europën ato ato se din se a janësh Eugrop Eugropë e mona ajo së banë për njerëzit qëka nuk janë të menqër se për njerëzit qëka s'janë si të menqër e ka emnin vend humbje Për njerëz që shka se vin, çka kanë tamrela, për njerëz që shka se vin, si mlod ajo vorda asila ka në, si në Evrop, nuk nuk ka nuk ka as rregull. Tëm falni, ndihsa dards me u ban me skuqet njerëzit. Për i disa dards dhe disa njerëz vin me çan të ndaluar, van me hi. Se janë dards me komplikume. Jan dards me indiferencë si ke hi. Pra na të dards me fiksh kalip. Shkon dards në të qeta. A din se me dards me shkosh? të që a ikononë ku ku bojnë dorsë mësitit, për i tabijatit tanë, që ati hinë. Më shkom dorsë më në zëngjini të trenumë, se trenu është për një mazë dorkë. Më shkom dorsë më në zëngjini të trenë, se këtan të shtia i të trenë. Shkom dorsë më shka ashtë tabijatit tanë. Hina tim renda dhe kënosëshë, këta e është përta i të shtia i pajtumë. Këta e në mundje moderne i dashën. 7-11 vetë, edhe 8-11 vetësari në Europë, 8-11 vetësari e ka në Europë si gjëjatrin e vetë. Këto gjënë e ndodhin në Europë, në kohën e Muhammed Mustafa, sallallahu aleyhi sallam, nuk ka pas njërës që ka mëjtë prej sistemi bëndërvorë. E kemi përësit këta në herët, edhe kemi thonë prapë përsojnë sotë. A ka mundësit një hoqë me i më përësit gjamiës, edhe me nashkivu me emna se filanë sa ablë ka zdojë prej zemrës. Ka pas nga u dhe kalbija i zonë arabisht, për i pojnë këto tash modern, infakt. A, a ka pas dikush si loj diagnozë në kohën e përgambarit. Në kohën e përgambarit s'ka vdek alisratu së rap, atë njeri prej zemrës. Në kohën e Muhammed Mustafa sallalare sallam, atë një njeri në rusë që në këndri e durës, s'ka pas, se s'ka gjashka asashe që në u me dënja a thotë po, nda se ka pas, më që s'ka nu. Aha, të mpanësh. Ska gjë, edhe ska hap, ska levizje, edhe si që i kanë mshelër e i kanë qelër është shkruar kejtë. Ska njeri që ju ka drilë dora, ska, ska se ska pas njeri që i kapi pas më të qajan dite. As njeri, nuk ka pas njeri që i kanë do në duqanë, në duqanë, e pas ke qajnë e mirë, se pas ke qajnë e më të që të matëronë me shëqjerë, pas shëqjerë me valë, pa valë. Ska pas njeri që i kapi katër dhe copa, më të njeri, gjarë Nuk ka pas malbore, s'ka pas defekte, defekte me ndore. Nuk ka pas defekte me ndore. Nuk ka pas njeri 70 me doha ndore. Nuk ka pas njeri 70 me sivara, me zarmë. 70 njitë me zarmë, me gacë, para vati. Unë e muë për këta, fashatare. Kejt, kerat, në bote, kanë alës popin për masë. Nështë popin e orë për para, qëtë tim. Vesh vetëm po ju jom për parat që tim me varr me kalon jetën një numër shumë i madh lafron ata lafron ata lafron kanon meta se ne lavo vëti kazu me ne se ne ata zin që niveli ne besimit poshtë shumë e ke poshtë nuk le të pa për petësh se vesh pagli vrit për petë, petë. ni mujn mot mot të shem vetëm mirë komod në këtë fush ni mujn mot mot jetë, linu, të bajni një me niu që ditë sot parizata allah se ne çka banten ritorti Uh, a përshem, një mujnë më dhërë t'i kanë që nërë, të në mëzë një mujtë be, shafojët grume a i monit, e qëtë ventilën vërë, e qëtë ventilën largë vërë, të dhe mëzën e përpati me dhërë ata, të në dhërë në dhërë gëmën. Edhe ala krenohën me ta, si jam, si jam këtë tim, jam këtë që tërkon. Ska pas, njërës, ska pas njërës përë, 6 mujtë, Mjeku i e gjitë i të ardhinojti në medime 186 muj asë një e ri se kontroloj aj edhe i mleh dhe i të e shatë një dit shkoj për, për në kajro i kanë zunë për nga berit sa mjeku në shkoj i të një ti për nga berit shofte vetë sa se së mëjti aj sa mjeku para se të shkon sa qka të bëj sa asë njës për vend me shqiu asë njës për vend me pas po, e a i smut qka të bëj sa për shkoj në kajro kam shumë pun Në kajro alas për të shkujë islami. A të jështë në botë alani islam? Fa Rasulullah ala s.s. Fa, në dhjom mirë hadithin e të dhashurit ala s.s. Fa, me vend e kapas mjeku. Fa, dhja, nëchnu qawmën la në kulu hatta në jua wa ida akelna la nashba' fa në jemini popul që sham përna u hawmër, përndu. Fa, kur të ham në thë njemi, prapaj mjeku s'ka përpumë. Tha, dhe eme një popull që nuk hamë pa unë tu, pa e një vakën se përmë hamë, nuk shkojmë të magja. Tha, kur tune me me hongër, para se të njim, para se të njim i qomi, tha, lomë pak për njim. Tha, më parat një ku ka shku, tha, s'ka punë me neve. Ja, ja, ja, ta shi, që, 7 mëtëveqari në Francë, në Gjermani, në Anglinë, në Skandinavi, 8 mëtëveqari veç e ka gjithë në Eurusijatrin e vetë, edhe atë e ka më me regull, me si burimin i lidhën në ngosht, le dreze në shëndetit, edhe gjëbëm mujë pak me i livrit dinarën i kaqore, në brejtën e Eurusijatrin, sot di shka nuk jam regull, po këse si e regull, një më dhejtë e 25 minut arash me fletë, e ma zderë dhe mdull gjumi, po anë shka të ka dalë gjumi A vaj ka dalë gjumë e në rëpsi i atërin, do të me pitë se më ka dalë gjumë i. Por dërë gjumë i, që që në shikimi, dërë gjumë i të në gjatë e kratë. Re a ti, pak, atë ka gjatë të në gjatë e kratë. Që kemi pru punin për disa ma pleqë të tëndë, me e pru ka në rëpsi i atër, e me i pitë, me pitë ato në rëpsi i atërin, gjëja më konë ma mirë se 7-5 cigare i kam pisët, me 7-8 kam betë. Çikimë hinë jo, po në rrugë defekte, sa më ke për laqë kafkë, jo kafkë, prometmova ta byje tinë ujë, ta byatinë ujë në rrug, ta byatinë ujë në shtëpi, ta byatinë ujë në darkë, ta byatinë ujë në shkolle, ta byatinë ujë në mjedise, ta byatinë ujë në tretuar, ta byatinë ujë në stadium të lojërave, edhe të tjera të gjithë. Kanë por bdesin tola gadal gadal, por bdesin, do të jese një portel pa nishan, do të jese një portel i cili ambanja nuk do ta njel edhe pas bavon kush kërqi. oj dashur, ojë të i mairi. Allahu qëllë në zhjelalu, Muhammed Mustafa sallallahu sallallahu sallam, koë mësë kohë, mujë mësë mujë, vitë mësë viti, e ndërke prej një stadiumin, e stadiumin qëtër dhe primit, minjes, prej këtë minjesë, dhe endë me i ruitë, prej dhe endëve, në trekti, në trekti dhe të përmesh, që ka ka prej kësaj, ta s'pëlon, s'ke, kështu t'a keshët qartë, për gjithmon, spënon, Ta shti kërë ske, je i shqetsuar. Kërë shqetsuar, duhet me orëksi e jatrin me pasit të di për veti. Nga shqetsimet e papasurisë. Papasuria prej papunës, o ju gjenteritë dashur. O ju të respektuar. Papasunia prej papunës. Prej papunës shqetsimet. E pasaj prej papunës njën papasuria prej papasurisë shqetsimet. E qka ndojnë rezultati? Rezultatin dërë kjo e hit një në kjerën e dhe Prej Famburgit, prej Frankfurtit, prej Qitetit Oslo Prej Jutogonit, prej, prej Stockholmit, prej Minhenit, prej Gjeneve Prej Piberni, prej Bazelli Edhe njësët në arë të shtia vetë me grune vetë dhe më sulte vetë Më dinar që i ka fitu, regull e ashtë kështu Hej mëri përkët Ka si të lorja po e fam. Rregull e ka ashtu. E marri pun, pa do të kaloj mirë këto vende të huaja un. Si do ta kaloj këti Itali që vëm të huj? Apo të ngjem domi sandajo. E deri kur kështu hi... duhet në bajt der, derisa afit. Edhe më thaan alhamdulillah uk faadan veton. Të tash ti fëmijës dritni praktiku. Edhe pëshonin bari a gjeluni, unë përbipu fleqa gjën bari me një vend, se jam lëllë badës, jeni në vendin e juaj mo, ur nëni knëqnu e pasta i dikur për sladi për i nxesim. Në vend se kjo të ndohë, në vend se kështu të jetë, a i njeni me kjer pra prej qitotele që i cekëm, e kapitalin e verju, e i drejdi ju dhëtë përsh të kachafja, kur të mëri e drejtë vendit vetaj, lishën kokën në majnë në të majten, edhe sot me mësot më në vetë, hajnë mërë e punë, që përdojët me ratë dherën në Sicili, e me i hini Greqijës përë fundi, e me i hini Macedoni, e ta shtijtu të, të për i venit vetë. O, ju të dashër, janë në në trenë në prejtë, për djeve së të në saranë, Sa një drejtë sërma, plasmi për plas në, mitë në, ha një krypë gëmfat në, vrane më mitë në dhatë në, tre në në, i vetëmi popël në botë ashtë që totet më kalu në përmendin e vetë, e në së ka popëll qeter, vetëm një ashtë më botë hu. Vetëm një ashtë që t'i fa frik me kalu në përmesin e popëllin vëtë. Vetëm një popëll, së ka qeter. Nikaragua janë të lëmë të urgozëmërin për kufinit vëtë, Romanda janë të lumtur gumrën të, të kuvini vet. Mozambik janë shumë os gumrën të, të vinën në tatë mendivat. Brazavile, Brazavila ashtu. Të, të nosh gumrën në referi ku gumrën është shtërti vet, shtmolën, ne ti apo ti shtmolën. Ne të na kurvin të kuvini vendit ton, mrzite me edhe i mshojm Dezu Kola. Inshallah, atë që thash tash nuk ka vërtet. Për nësumë Allahun me dhemër që atë e që e thamë në mësjet e vërtit. Për fatë, kur zonë thamë, sa vashë e vërtit. Ka shti e do, janë do mëndim dhajnë në popullin tonë. Janë një numër patriot, ama patriot, patriota janë cërtani. Janë film karton, patriota jem patriotat të letrës ato thuj, në këtë ras, në kësi biseza e shbiloj rasën ato me ukanzur shqiptartë mëlaj, e shbiloj rasën me ukanzur shqiptartë mirë kur të i thërështi që kjo pujnë së përbët a e qatë harë në zajat me ukanzur se në shqiptartë, të ka ka livje, a e pu hava të të sati në kohë të më shëtit më tonë në gjë deri sa nuk në dalëm i vlasë drisht deri sa nuk në dalëm i vlasë drisht me a hek gërgë gënorit edhe me i hek bërnë okët poshtë me ta shkakun se a ju shter nëzë dhëtë jemi kur kush nëzë dhëtë jemi kur kush e pas taj kërë shumë mi këta duke me hitë disa metre me fel me gjetë ujnë pra në jemi shqiptar në kemi shtet në kemi elementet e shtetit në kemi krejësi, në kemi krejëtar në kemi parlament, në kemi polici në i kemi gjithat e cëllën se kemi pra Në, në, dhe në mungon elementi rëndvuos Elementi cilë e vërendin e Elementi cilë e vërendin për fatë keq Disa njërëz mendojnë se policia është aje që e vërendin Për fatë keqin Mendojnë shumë njërëz Se policia është aje që e ma e vërendin edhe mbak është një realitet Edhe këta duhet me dajnë nënvizu Inshallah njërëzit Nuk është policia faktor Organi cilë e vërendin E kush e vërendin pra Faktori i cilë e në rendin Jam on A i cilë nuk e prish rendin Pra është faktor që e në rendin A i cilë nuk e prish rendin Kush nuk e prish rendin A është rend vuësi A e dhe rendin dasher, Pra për me vu rend Anë gjak dojështë e eshë muslimon Se veta muslimonit di rendin me vu Qishë e dhe rendin muslimonit Qa shpejt Po muslimonit së të njëzbash që gjër Nëse ti me qanë të në shkollës Pit e shpia Dërë të shkola, bërë ba prindi baba, dërë të shkola, gje, këpot një fletë të përmes në rrungë, të shpia jote i ke prish punë kete, ke krivë me ne, nëse, nëse këtate e banë. Nëse gjatë në simit të shkola, një harë të imësusin në donkë, i, më donk, i blenë me lapë së të që një vua i vetë një harë, a krivë me tje, edhe a i sinë tonë që këtë vazhdojnë kënivele dukate, a polici e va në rendin këtu af, a unë përvesh në rendin. K Ata përlisë mësë mësësit të në nëzënësit në banëka. Problemet fillojnë harët, ja, po pritë masit të i bëjët të shenë kilograma, ja. Problemet fillojnë harët. Unë gjëmatë i të jamit regova, se atësë ku i mësëj shatëmis në gjëmanijë arë me njeri, me njeri qëtër, me për një vizitë në drëmë të drëmë, me hilën të uruë ku i mësëj shatëmi në që limë gjëmijës. Si këto? Si këto? Në këtë xhami e xhamit të ndarshëm, edhe në xhamit tonë para Draza Zvet, thonim se katë mund, nuk e kanë procedurën ato ka me këta pasqor. Se kanë procedurën ka. ato. Ato zojnë meni bileta ato me këta pasqor. Zojnë meni fare për këtë punë. A di se zojnë meni? Pse ato synin? Për çfarë zojnë meni? Pse nuk luin? Meni mundi ar zojnë meni, po nuk luin. Kur ju zojsh neve na duhet me këta ma i parë, ma i marr në fëngërinë e ngjërinë gjithë. Sjapin Nuk bat Jetë që fëtë fa përve prim Kështu prahë dhe jetë Që jetë pa me këta Në Gjermani imë shaj safmi Imë sej safmi në qëllim gjamiës Ardhen të i burë Me të himit një në ula i mërusa Unë jam të atë dërga majësa Ta në kretari komunës Ta unë janë kretari komunës Kretari komunës të e me kërës ka armën të i që ka po banë këto Ahtë një are Ahtë një are A di pëse s'ka arva, ishtë që jam shumë një ngurës t'i bankës, s'kës du asë njëri ma shumësa t'an se 8-10 me një bankë, pa asë një herë s'ka arva, a di pëse? Pëse a i së disë edhe kjo api punë në kredetarit komunës, marrë me i patë full të gjamiës që shpëmësojtë. Edhe kjo e vepër e kredetarit komunës në mesin e 13.000 shqiptarve, 13.000 shqiptar, 13.000 musliman. Mirë pëtash, a di në kredetarit komunës se kjo ap Ska toka është jashtë ta kornizave të nga ati, a i kështu e bintë e nga njërëzit. Jo ke krijetarës ka atashtë, edhe a i shka të venë e mas ti, kisa të tekti krijetarit, edhe a krijetar i shka të venë e mas ditit, edhe a i shka të venë e mas tretit, se njërës të tonë fëjtë në shka jemi në politika, gjithë sa në puna jonë. Tha unë jam krijetarë i komunës, tha ki ashtë sekretarë i jemë ki qëtëri. Kemi arvë me po të Ta shpo shkam ku minësu, se përpëse gjilim pjaft përshap, se ja po drom minge, Sa, për dromë gjaminës, shkam ku minësu. Ta, apo du bonka? Si apo du bonka? Si qëta shë, në ardhe një kreditari për muës në nëndaqë të mu apo du bonka? Po apo du bonka, unë përdu mi marrume për të mija, më të sliqë. Ta apo du bonka, ta shpo du bonka, ta prit pak. E da i dullë më njëherë, prit pak. Një orë, e arë një kamion Ato mu mu dashin 14 dhe se i kam parë 30.000 A i kishë përnë tarë në banca A shumë, meri, ku t'i qëj? Lemi 14 dhe, shko Shkoj Tha ajte mi ishtim rena Po t'ni moj, më tash më të gjohë gjaliri gjo, si Më të gjohë, të gjohë në Gjermani, në vërkuzën Në vërkuzën si më thadishko asha 30 km për kjendit, 27 km për në zoldor Për lërgë, në vërkuzën Në vërkuz Ta, hajde me, me të një mumi ishte një postas jo, jo. pëse ta shunë e këto du të mi farbit du të mi bom e njëra përshet qka është fjalë me në vit qka është fjalë me pakupësim qka fjalët të cilët me vet me t'juni edupore nuk i fëll ishin shkru me në bank sa shunë i njërosi këto sa mësë i njërosi këso sakretari komunës ta mësë i njërosi ta se ne e së rashtu një ke jo ta shunë i njërosi sotë këto edhe më kur si ke Tha, a beton është ashtë ispa u betu Tha, në avim atë e Tha shë e amas gjashmujve Si të gjojsh një vim bank Për t'ja bankat e matë Në shpin për t'i bit Kështu pra a, bëtër, E shenej, tha unë me titë në teme E shenej me të vërtit Unë kisha arru A ditë kërë banë gjashmuja e artë e dera gjamiës Tha, ne e mi ato për gjashmujve Në mirë si kënjore I pa bankataj Bankat ishin të, të gjirës e kapës Po është këllë qeshën ato për asë një vi. është qëka ja tha, tha, ju ke bëth njëve? është asë gjëmë, një fjallë ja u thashë. është qëka me thave? është që ju thashë në bënë këve shkrujit është haram. A i <laughs> tha, asë pove me dha gjemi ju thonë së është harama. Kajtë e thave ative tonë dhe të të të ju së është haram. E përtaja i ngu li këmbët. A i ngu li këmbët thonë, ës do është të vishtë të shkola e o në kjo e i pësh mësim njerën me këtë mësimë sa tja vi pësh hajtë në shkola hajtë në shkola kjo, të vijab, të kjo në djermani, e të mësimë që tja vi pësh atje kjo e në djermani e o të bashur hajtë në ornën i tash hajtë shkoh në shkola me mësimë të të në Shkojmë sim jatë në shkollë të në Halasë, sa qenë koka Drini i sistemi që ka kalu Halasë afi Për pak ketë që të rënanë për dir Drini për e shofin A drini se kanë si halal Se kanë ti se sënë njërës të tonë Përbet Ho, gjamë në hitë më dhënë sim të shkolla Përbet Shkojmë drejt për drejt për bet Shka kamë në mësu e gje Shka kamë në mësu Në mjëllë ru në zotë të keqën e unë arzotësëm e në bondë edhe thmit e në bondë thmit dishëm e në bondë besushëm e jeshmi pasajna pasi njërë shka i një vegin shpija jeshin të në pa njërë shka i në të vegin traktorin në bërë si me të mësojmë halarën edhe haramin të në vjehin do nga të bom halë Muhammed Mustafa sallallahu alai sallam u i dashur pra ardhja, lindja ti ishte vështë qera dhe gotë kuptim Ishte ngjyrëna më bukur me të cilën Allahu këto botë kanë ngjyrosur. Pra ngjyra më e bukur me të cilën Allahu këto botë kanë ngjyrosur është ngjyra e rendit. Ngjyra e mirëvajtjes, ngjyra e mirëvajtjes, ngjyra e rendit. Ashton ngjyrë më e bukur se ajo. Ne po doim me hum. Po doim me hum në organizim, të organizojmë po doim me hum. Po doim me hum të organizojmë me një darëfëm aban me i trazu dhe balantë të ton aban me i trazu qishënët e to? ton dhvind dhazëmës tonë që alishojnësit aban me i trazu pleshtë tonë prej vorët dhvind rrugës tonë në qitetë që, që, që alishojnësit aban me i trazu pleshtë tonë me i pa qikatë e qitetit edhe qikatë e miletit një jo leshë qitetit po të miletit A ban me i trazu pleshteton me na pa me dhurat e kësa i kohet ku kemi shku A ban me, me i trazu pleshteton me i pa jetimat e kësa i kohet me i pa jetimat e kësa i kohet jetimat të cilë të, të, të definumë me dërse me kaluar jo, jetimat që ju ka dhejt baba jetimat që kanë babë e non e babë e non se kanë asni fjall dë vetën heq me i pa jetimat si jeton smia jetim babu një 100 kg në no, 90 kg a jeton jetim pa fi edukate se s'ka kush me ngrejt zonin s'ka a ben me i trazu pleshtë të ton me i pa gjallar jetima o gjallar garnitur o gjallar me 500 kejt kanë 100 kg kejt me dipla matrasha 500 jetima o gjallar po përsa gjallar jetima shka u po jetima ja se i tutë në gjemotit i tutën gjëmatit vakë, i tutën se ikin kësit gjëmiës, edhe i tutën popullit, i, I kanë fritë popullit, e mori punë, po këpë kjo ka shku në defekt mo, kuj të i thrujsh që shti, kjo mos të hapa zahari mo, ajde vërlesh ka të bënë i bërë, jetim, jetim, jetim edhe i madh, i tutët popullit, Se thot kjo ka rëshit mo, shka kimi mo, s'ka më no dëbi Ajë vetë e jakë për farën se s'ka dëbi Kusë u dërzu tash, u dërzu hëgja Ajë hëgja i dërzu në gjëmatë i ati edhe më i dërzu më Edhe më i dërzu më Ki njeri ki hëgja kur dërzu të bëhat jetim I hukë për drejt atë me thonë jam veki Jam zavend si për në më mërë i të r.s. Se ajë nuk jutut, ajë nuk jutut ju jo gjëmatit vetë muslimen Ajë si jutut anë mjë A i në hunejnë unë alë vëzmët para 15.000 qafirave, vëzmët unë alë para t'i ve dhe tha, anë në bëjnë u në lakënëm, tha, o, ju, romak, se romakët ishtë, tha, o, ju, romak, kjo ka ndodhë në vendim, hunejnë, kjo ka ndodhë vetëm për dita, në shkalljes me kësë, musliman kanë qënë 10.000, edhe 2.000 të hirë në islam taze, 10.000 ushtarë, anë një ku ishte shumaj madhë, u tëtën, e lan për nga merin vat patë një frigë e lan për nga merin vat almiku ishte i të merë shumë shumë a i vëcë dhatu nalë për almikut për ammija dhe rëmak fa ane në bëjnjum lakënim fa unë jam i dërduar i Allahut fa I I a i që jam a i që kur është dil nët edhe dhe dhe dhe kër jam edhe në kolaballë kër jam unë sëm kështu su këshka kam zëmë qabe këtë latë e thamë këtë sjale e thamë fa unë sa unë jam qëni i Abdulmut Talibis, sa unë jam një pëjati, edhe kështu u tha me dorë, edhe kështu u tha me dorë, afronu, e bavon e komentoj i tha, unë ju thash afronu, po për keshëhet njën i prej almikut, ka pas me e marë regulli i denimit Allahu Gjelle Gjelalu i mënirës më të ashpër, i petozës më të ashpër, s'ka frigë, për ata kemi thonë, qëka e në të lëndin, muslimat, e në dhe gjonë pra, edhe musliman, edhe të tëtë nuk bashkohen. Mare me rati këta për gjithë mund, veç që në ratën, shtime ratën në provim, shtime ratën në nëngen, a ke inë adë portën e arrasht një kabinë e vëngër, dush me kaluat si i parë edhe arrasht një kabinë e vëngër, për kaluat i parë edhe arrasht një kabinë e vëngër, kur kaluat së të kishtë të të shka me vëngër. Hëndat kabinë dhe të të të të të të të të të të të të të të edhe musliman, edhe rejt, nuk bashkon, edhe musliman edhe trajtar, nuk bashkon, edhe musliman edhe shpion, nuk bashkon, edhe musliman edhe gjeloz, nuk bashkon, edhe musliman edhe i paditur, edhe musliman edhe shyll, këto nuk bashkon, nuk bashkon se, se nuk i si zanë si ena një njahin që të rabelë, Se zvetë kemi nean musliman e gjithë akpabizmin feza kur tash tis ata ke jetri dol se nuk bashkohen e kan fjalen nuk bashkohen çet na për mi uiti mendon se ju do bëni sen kur ta hekë tishilkun ai notinalt u i, I posht nuk bashtrim me një vem çfarë sjoj edhe musliman edhe a do oh, diçka hajde di nisë diçka japëni se jo jo bash pata çe gulemot i kan pas sot me taku Simillaj Rahmur Rahim <laughs> Elhamdurillaj Rabbilalemin Bohm mëse qamba tane U krije kej U biti ze lhamdurillaj u biti flori fund Edhe të në tëllim tërje Sa ka i brezini ujë një shkollës uh, Ujë sa ka formullën ujë një shkollës Qa dhe e formulla Formulla fa apo kadale? E di shumë aheri ka bom deshje Bilal në spital Qse e formulla një Formulla një shtecuar sa dush para uza sportit ditën para uza sportit drejt para uza sportit notën pas sportit mas drejtë para filmit notën para filmit mas mesnotë shtecuar sa dush pastaj pse shtecua po sjinjeta filmi notën filmi ditën tek konderton e lë kondertashë vërtet rri ditën çut rri notën çut rri notën çut filmi ditën Nësë po kemi, atë po kalë Edhe në me pasë Si ato, si ato jemi Atë ka zëtë një shka tazë Dhe shka e din të i dashën Atë ka zëtë një shka të shka e din Atë je Mirët buka mazdarke Edhe bat me thota Mazdarke sa atë i rritë Edhe ishtijet margarini mrena Hadë dhe me najlona Najlonat edhe margarini mrena Në qënd me letër palot Edhe sa atë i sa një kumbull Dutë me kurdisë si për masë mirë për tajës në tajës me të dalë gjumi. Kejtë punë të rëzëtojë sa atë të vetër, i kanë lonë shka e dhe gjënë urbet, i kanë vli ato modern, janë do modern shti gjimë sa hati, banë gjurën dhe i qoshtë dhe me kmejnë ati, gjimësore, për i qoshtë. E pëse kejtë këta pra? Me shkunë punë për një latë. Me shkunë punë. Këto po kurdisë dhe të fa hati me fletë. Dhe nësë kemi at Ato kanë, jo pëse e në katolik uh, Së shto, mëllini që si përpënën kokrat mirë që si mëllun e ish Kështu pëja qëtë dove Mëllini është ti kokën ati vërë nguri I delë kokë pa kapuzë Katolik i me vlo, a i së pëthel O i nje A i nuk pëhëthel pësa katolik A i pëhëthel po pësa pënton E ti pëse së pëhëthel pëse e muslimana Ti i të ka me atë pëthel, jo pëse e musliman Pëse si e pënton të janë dëpun i ke si të punojsh, jo si të besojsh. Ndë gjënë një mirë, së dhja jemi një, një lidhja jë. Dë gjëna i ke ndor, jo qishë beson, po i ke qishë punon. Dë disa sende janë, i posedon të rajot të qishë punon, jo qishë beson. E këto kjo fusha shmë të i këtë i tje pra. Landroth me islamin, të ne e të nëshmën fejane vetë se s'pokam, unë musliman për që s'pokam, qikë qikjape. Po t'ja, dhe se s'pukit. Se s'pukit. Se s'pukit. Se s'pukit. A valohi, dillohi, tallohi, nëmë vetë, më shka me boqit, punojë vë dhe i punë janë. Dhe i plëson t'i bojës pasanik. Hënë dhe, patës janë shumë, unë s'tibaj shumë dhe rupësh. Dhe i sende. A to në vaj në menë po. Kërë zonë? Kësë jeshtë? Për lehe loje, dhe punojë. Kërë zonë? Qërë q Vështë përqitot djithenje një të vujtë. Përënojë edhe përënojë, ta më, u Mkrisë. E tashë të nëte që prapë. Prapër dhe bëj që e ratë vogla, ato shumët vogla. Dhe dhe dhe dhe dhe projë. Skoqë të sendë, kurënnë, që ka shë? Sa shë komplikumbe? Vësë më ndoni se ku me bitë, se sa shë komplikumbe. Dhe dhe dhe, dhe, dhe projë. A gjithë e shkolla? Të shpinje, përënojë, përënojë. Pale timetonin si xhemoç ka thub, ku me dit për me pas çka duhet me bë. Lëzon edhe vepron, planon edhe folon edhe kije shon pastaj, shumë kije. A për çito di punë neve na ka vjerë me mer çu çu jhem ja. A për çito bishen detima me vet me mer çu me, çu jhem ja. O ju jem. O ju, o ju o ju traspektu. Trazauni. Trazauni. Njënën pjesë të potlët në uba fukara Në uba e varfën njënë a pjesë e popullit tonë Në uba shumë e varfën Ta shtë pjesë a qeterë kja takë manam Në amë ka varfëru Pa politikë, në amë ka varfëru si pane a qeterë Musënë janë i qeterë të qeterë ashtë Me një mënirë edhe kjo të bëhat e varfër Se vëqë qera dhe popullit qerë Janë të interesu me napat varfër Qka ka këtëzimin varfëri? Fjala varfëri mundun do e komentoj mirë me një fjalë tjetër. Fjala varfëri e ka emrin kërpesh. Varfëri drejt për drejti, kërpesh. Një poet musliman ka thënë një viersh, një poet dhe viersh në këtë ndar pojetaki. Sa? Inna sa a'malu al-mar'i sa'adhimunuhu. Ka thënë kur ti prishën një njëri punkt, ja nisëm ju prish mendimin. Çto ka thënë një poet? Kur ti prishën një njëri punkt janë njështë këllën me ju prishtë me mëndimët. Dhe si? që ka u botashtë? Që gjë, i prishtë në punë, nuk përnën ti, nuk përnën si vjetë, nuk përnën motë, nuk përnën qëtërin motë, nuk përnën ti, bjerë. Kërë të bështë ti, janë njështë me folë keshë për lavinë tanë. Ndë gjë në mirë, pa, janë njështë me folë keshë për lavinë tanë, që ka fonua. A, ki, që që bjerë sa zëlnuh kur ti prishin njëri dit punt i fillojnë me u prish mendimet o kti vllajam po hes ka masi dinori kti si del pi dorë moza tallah si del pi dorë e po mirati si del dinori pi dorë ti çka po bën ti ti çka po bën ti çka bën kur të shkoj kur të shkoj ku ka shkuaj vëllai jot muçatisko A i vlagë i jatë ku ka shku A ti ku ka shku e vlagë i jatë Të puna ka shku Mos lejoni me raposht Ndo shta janë kanë shpjevu O gjalarët dëne are i islamin Eventualisht edhe kës prej kësaj Kërsije se muslimonit Dut me qenë paki për langë Muslimonit dut me qenë paksi me pluhun Muslimonit zbanë me hun Ma benë me ndër dhe Se imoni jetë kanal Muslimonit zbanë me fletë me qera pa se me dek në qera pa ta imon. Muslimon i zman me që biciklen, Muslims... ndë gjëmë një të bashër, ha hadisën i për nga mërët, a.s. tafon i dashën i jonë hadisë, talafur rëzke, ki i khabajan ardi, kërkimi i fërnizimit, ashë në mëpërëndësit e tokës, edhe nësi përfaqën asaj, ki ashë original i jonë, pra duhet nësoni fërnula, Duhet të mësën i formula të elementëve element nëmë toksore t'in dherën e ato jashtë. Ai kur s'ka dalë prej shtije pa kranë, ori dashur, ai grahën vata ju thujke, po dalë, kranën ke kam, paciren ke kam. Asë njëherë pa kranë e pa pacire, kranën ati ka pas e mën dhejëtin. Njëmës kranë, kranë ka pas e mën kur, pa pacire dhe pa kranë. Aj, as njëherës kë dalë më rrug, i pikum të asha, oj dashur, as njëherës kë dalë, i pikum për i bostani të aflejt nishka qëtër, as njëherës, maj labi, maj pasërti, maj kremi, maj bukuri, maj zbukuruari, aj, as njëherë më rrug dullë më rrug, për e rrosë me mësëk. Me mësëk, me erë në të mira, a ne ajë shka bante, a sh një erë, në e së pëjtojnë të ashtë të k është një ere ka e më në gjohë në Arabë e Zafarën. Natër, dhe gjohë në mirë, Natër e qëtë ke gjibëm, enë, e mëshë me plëtë me ujë, e ajo nëse këtë e shirë me ditë që shë marohët, ajo? Ajo marohët duke më ledhë një varë grobëltë mëllë dërëndafilave të qëllën, edhe i qëtë në ujë rinë diditë, të në e qëtë të shëntonë e ati, kur të ndërë është qënë e Shkata me amelja? Që jistë pe në gëmbër yon? Që jistë pe në gëmbër yon? Eke onë në në nëjë il-melaikëa on me melaikët fëlazë muslimonit dërme e përsa arën e mirë muslimonit dërmejër e rëhoutër muslimonit dërmejër e rëhkët në jamie rëhoutër në jamie, dhikë yë nësë hanë së përsa në sëpërë pakë kujë dësë në këchore muslimonit dërmejër e rëh tëgërë Në fatë me o më falë me aqka staka Asë një faj staka, asë një faj Me bërë ata me vëllë sa vë gjëmis Zëtë sigarë përë namazit së bëjë Edhe këarë allahë me i bëjë bëjët Këarë përë allahë zëllë në gjëlarë më falë Me herën më të dobët prej erënëve që mundët me ndëgjënë këtë botë Me herën më të dobët që mundët me ndëgjënë këtë botë Me i në safën e namazit, me u falë, me katunarin, me E çit çek mishën e vet nëj e muzi mbush, muzën uimë fleta të drandafill në të hapën e pastaj kur terën me vesh me arm xhami me fal namazin kjo është për ajon Pra feja jonë as drandafill nuk ka çali Nuk ka çali ajo feja jonë drandafill ka grandë stëfunki bëngëj kat shkojsh unë me mngëris ti mu fjalë ajon feja jonë dini jonë besimi jonë është fjalë bukur nuk ka shambe fjalë bukur ta kri këtë dërës e përmenda fjallën shame për mbili pra me një atë di fjallë. Qik i pokëll që jash në gjami? Qik i pokëll që jash në gjami? Hicë ma lërgë. Babat e pleq të ative që i kanë të azot vetë në gjami. Babat e pleq të ative që i kanë të azot vetë edhe shtavet e në gjami. Së kanë ditë mu shah. Se ki pokëll së shah për para. Pinë në qinë vetë e këndej shqiptarët shahadë. Në në menë jutërit Modeli i shamës Ashtë që një që në vetë e këndenë Popullin tërë Qiki popull prej po, një që një vetë e të ndesë Ska ditë mu shahë Po thërën gjemë të tërë që Gjermanisë nuk i venë bella Lohë gjithë ditë nuk i venë Së në shanë Gjermoni si në Së s'ka në fjallur Qikion mirë të përëgaj Qiki popullin që një vetë Para një që një vetë e të ndesë Nuk ka fjallë mu shahë A i përzunëm nga këto prevenit, ton ati, a i përzunëm jashtë? I përzunëm. E shabja më deli ative. Shko asker, mëso më shanë gjuna ative, ja përkëthe këtu shaju. Qështu e shabja ka njën popullin ton? Se që ki poko, së asha, asë njërë. Ki pokullin jonë, njo që si ka shanë njërzit, ki hajvanë si ka shanë të hajvanë kër i ka qurë pokullin ju nga vëri ka thonë heksë, Allahu të bekosët. Kër i ka thonë me vëndër i ka thonë ha, të bekosët vëzoti. Kër i ka thonë me pi, ka thonë kalit vetë pi, të bekosët vëzoti. Qikipopën me qësit tërmine a fjellë me hajvanët. Ata shtimë dhe gjohë, mo, kër së lagë, kër së gjotën shka me shahë, mo, ja ka njësë me shahë gjakënë. Ash kë argumenti më i trashë çikoshom i ha jokut, as përkthimi lirative. E kush pasanjë e apuntash? Edhai që ka nis me volfert para ne han. Edhe dokun e keni foto. Çe çe çe. Po, shëvon të jë dokun. Ala ala që nis kurzo ala se ka bën ditë doku. Kështu kështu kështu e arriti populli jon. Praf, interesant. Personin te Philip e ka sjerte që semrenate fervan. Ata diafina afis me lishon te manmrena. Pra duhet i thosh gjalitan e gjalitene me nipite, ej. Kton apo do me perdon se me shkupi ktu. A merret kesha na afive duhet me perdon. Edha afi edat, edat patologji e njerzore, edha fitm patologjike tafive, edha duhet me perdon. Mosu shai hiç. Al muslimu la yakdhab, tanf kafu, muslimoni sadiq. Edha deri sa shkollar kjo, wala ala dabate. Tafu muslimoni serin hayvani neva. Dhe joni mira apo e Krisot, musliman si piqhe kalentan nuk e rrejn. Si ti ishe musliman? Kali zguzan merrrën. Si ti ishe musliman, ma fmtanat e spiash kaqkes zguzan merrrën. Buhariu, por fundin e dersit codit Buhariu, 93 dit usoi me një deve për ta marrë një hadith rënjonit, që dinte se ka jesh, njere, e ka al përmesh hadithin e pejgamberit. Do të më shtirin biber. Kur arritë agjë xhepieri 93 ditë të shtem a rike dhe e gjithë atë personin i shtu i këllot devet edhe e pa arabisht devja ne lëbë me fjallin hësh që shtu hësh dush me thonë e jate këne edhe i kanëzom të një, një stemë kështu a rët devja a e lishoj ata e pyti Bukhariu sa a shëmërtet që i keni hadis në nga meri sa po sa kënë e a e kënë e hadisin e kënë e kënë e kënë e kënë e kënë e kënë pra. e kënë e kënë e kënë e kënë e kënë e kënë A nuk ka që diqë që ti mashtron e dhe muhe. Masë e renë, devën, sa dhe mu më renë. Se ka morë hadisim. Ka që janë të vërteta gjonat e shkrume, kërësëm në në gjami, hadisi e përgamerit a nëzatë u selam, nësër që që që në komë me zemër ati ko je regaditu se burat e tonë kështu e kundun të vjallën e islamit. Kështu e kundun të vjallën e përgamerit sa masë e renë, e renë, devën, nuk ka që diqim renë d Muslimoni atë më të nevetë së rejnë. Hajdharën së rejnë, jo njeri njeri. Pra, e lusim Allahun gjëlle zhelelu, që ka këto dukurit bukura, ka këto parime, atë përësore, ta afromit të gjithë së bashku. E lusim Allahun që fjallën në dëgjurë më staleo matikë.